Вечера стана ясно, че с висока степен на въроятност дистанционната форма за обучение на учениците ще продължи поне до 13 април. Това съобщение дойде от Министерството на Образованието и Науката до учителите и директорите в страната. Съответно и ние го научихме. Време ли е да се замислим за забавене на темповете на онлайн образованието? Има ли капани в дистанционното образование? Има ли опасност да се измести фокуса към комуникацията за сметка на познанието? Така казвам добър ден на Боян Захар спарта от Отворено общество и към комисията на Националната програма за инновативните училища към Министерството на образованието и науката. Здравейте, господин Захариев! Здравейте! Децата учат дистанционно, пишат домашни пред екрана, в непрестанна комуникация са. Знаем, че всичко това неизменно започва с кой се е свързал, кой не се е свързал. Изчакваме малко едни 10 минути от 40 минутния час, отиват за това да се уточни кой на линия, кой не. Цялата тази работа изглежда изтощаващо, но и много ангажиращо. Децата го правят с удоволствие, впрочем. Но а, дали това е... Дали това крие опасности според вас? Този модел на комуникация? Ами Аз покрай участието ми в Комисията за иновативни училища имах възможност да посета подобни иновации, свързани с дистанционното обучение, още далеч преди да започне епидемията а, и учителите споделях още тогава, че това е една от а, проблемите, че дистанционното обучение, виртуалното обучение отнема все пак повече време все още отпреки контакт. А, но в момента всички останали са поставени в ситуация, а, когато нямат а, голям избор и трябва да се учат а, движение тези препятствия, които споменахте, разбира се са абсолютно валидни, особено за училища и ученици, които нямат много предишен опит с дистанционното обучение. Но все пак аз ще кажа някои позитивни страни и някои негативни на дистанционното обучение, поне тези, за които успях да се сета, за които прочетах напоследък, ако ми позволите. О, да, нека да кажа, че в никакъв случай не искаме да всяваме дълбоки съмнения към дистанционното обучение, защото това наистина е изключителна възможност. Новите технологии ни дават възможност да комуникираме, това е страшно важно в този момент, но и да пренасяме познания по никакъв начин не искам питането ми да звучи като осъмняване в възможностите, а по-скоро да се намери точния модел. Колко? Как да се дозира комуникация за сметка на внимание към детайла, четене извън екрана, такъв тип неща? Да, да не осъмняването е абсолютно легитимно. Аз също не смятам, че а, този начин е в момента тези технологии са толкова развити, че могат да из изцяло пълноценното живо общуване. Но все пак от примерно прочетах току-що една организация, неправителствена АМРП, бяха пуснали проучване сред най-уязвимите училища, с които те работят и там бяха открили, че голяма част от тях също са успели по един или друг начин да се адаптират макар че работят с деца, а, за които достъпа до дигитални технологии и дигитални услуги не е много голям. Но ето предимствата, които има, преди недостатъците, оказва се, че а, в момента много по-интегрирани в обучението са родителите. Всички учат, родителите също са в къщи тези, които работят дистанционно, помагат на децата и може би дори такива родители, които преди много не са се интересували какво става в училище, сега участват. А, а, а дори баби и дядовци понякога. А, второто позитивно, което аз виждам, е, че а, се измести акцента от оценяването а, към това какво действително може да се научи в един ден а, от децата. За мен това е изключително позитивно, тъй като нашата образователна система продължаваше да е много фокусирана върху оценяването, изключително върху тестването, а, а това е много здравословно в момента от моя гледна точка. Да, нека да кажем, да допълним а, а, тази Ваша констатация и с информацията от вчера Министерството на образованието и науката наистина още веднъж преповтори това, че в този период а, няма, да, няма да въжи стария протокол за оценяване, а, писане на оценки Точно, по време да, на дистанционното обучение. Да, това е един социален експеримент за мен. А, друго предимство. А, опитът от дистанционното обучение след епидемията ще може да се прилага за по-приобщаващо образование. За деца от уязвимите групи, за деца, които са болни, за деца, които по една или друга причина имат затруднения да използват или да участват в присъствени занятия. Само, че бедни деца, които нямат компютри вкъщи, няма да могат да бъдат интегрирани. Така е, но аз мисля, че ако а, тази ситуация продължи много по- малко по-дълго, да не казвам много по-дълго, да не бъдем песимисти. Министерството на образованието предполагам, че ще инвестира в подпомагане на децата, които нямат възможност за такъв достъп, за да го получат. А, и това в обичайни времена нямаше да бъде забелязано, а сега ще стане много видимо. И това е хубаво, защото епидемията изкарва на повърхността проблеми, неравенства, които преди не сме забелязвали. Аз намирам това също за позитивен ефект. А, освен това, а, друг позитивен ефект, а, е че, който се констатира и в други страни, новия опит а, от усилието самото да общуваш по друг начин събужда интереса на някои ученици, които преди не са били много заинтересовани да участват по по-рутинен начин. А сега изведнъж любопитството се събужда и те някакси се интегрират в някак степен в обучението. Това, Това наистина е, са е, много интересни да. позитивни ефекти, а, но аз се връщам на, на ритъма, защото пак вчера в тези разпоредби от Министерството на образованието и науката към учители и директори а, беше по за пореден път изрично оточнено, че а, се запазва бройката на часовете и те са такива, те са по 40 минути. Според вас трябва ли да се помисли за друг, друг, друг ритъм? На, на тези часове, защото за 40 минути при положение, че 10 от тях започват а, с а, уточнение кой, кой на линия, кой не и с фокусиране върху технологията а, не се и получава едно препускане през а, материала а, и то в условията на така, как да кажа, интензивна комуникация. Т.е. да се помисли, да кажем, за по-удължени часове или пък да нямат седем различни предмета на ден. След това пишат домашните, пак ги пишат онлайн, пак комуникират. Тоест не слизат от компютрите. Така, много правилно. Раз да, също имам училичка в трети клас, наблюдавам същото. А, значи постепенно. Според мен това ще даде тласък за нови идеи, включително тези, които споменавате, които са добри и в обичайни времена. А, не, не, нека раздаде нещата на две части. Има една неинтерактивна част от обучението, която беше много застъпена в българското образование. Тя относително лесно се превръща в технологии. Могат да се пускат видео уроци, могат да се създадат а, ресурси онлайн. Също най-голямото изкуство в днешно време не е толкова да създаваш нови ресурси, колкото педагогът, учителят да направи карта, с която да помогне на учениците в тази джунгла от ресурси, която представлява интернет, да се движат и да намират а, полезни неща. Ето това трябва да се развие сега. И допълнително иновации, които ги да имаше в отделни училища и преди, а, ще, например така наречената обърната класна стая където именно неинтерактивните части са изнесени в къщи. Децата гледат видео, четат, сами подготвят, с, а интерактивната част с учителя не е той да им разказва нещо, а да общуват, да, да обсъждат затрудненията, да мислят решения. Друга, друга иновация, която може да се въведе е именно при структурирането на самите часове, които са до някъде и устаряла форма, която времето, разбира се, ще отживено, все още и има навсякъде по света. Примерно така нареченото проектно базирано обучение е една възможност. Давате на децата комплекс от задачи, които изпълняват за по-дълго време, в продължение на дни. А, те се обсъждат междувременно и ползвайки проекта, идеята, това по което те работят, се научават различни неща. И ето тук идват основните недостатъци, според мен. А, Значи, интерактивната част от обучението изисква по-сериозни ресурси дигитални, повече умения, по-бърз интернет, разбира се. А, това все още не е достатъчно застъпено, може би ще мине още малко време. Второто, което липсва е общуването между самите деца, а, включително и, град, и живата игра. А, ние обичайно подсеняваме нейната роля, в ученето, но тя е огромна, нищо, че не се вижда в формалния учебен процес. Тя е просто гигантска, може дори да е по-голяма от а, това, което се научава по време на формалното а, учене. А, и разбира се, тук вече, според мене, тази епидемия ще даде и тласък на развитие на подобни технологии, каквито аз имах възможност през годините да виждам. Големите университети ги развиваха. Виртуалната реалност, възможността, примерно през интернет, да, деца, да пееш в хор, така че всичко да е синхронизирано и да звучи все едно, всички сте там. Това се още не е възможно. Имам предвид, технологите не са толкова развити, че да имитират опитен, живото общуване. Но, но тук и натам на вървим. Потенциал. Да, натам вървим. Аз много ви благодаря за това участие, включително за идеите, как може да бъде развивано в бъдеще и наистина тези възможности, които отварят технологиите пред нас и пред обучението. Благодаря на Боян Захариев, експерт от Отворено общество, в Комисията към Националната програма за инновативните училища на Министерството на Образованието и науката.